Horroren gainetik baitira urtean dena bat jadanik eh, kamukoherriak soferitzen ditu da irregularki, kasik astero degradazio, inzibilitateak ditzen direnak frantzesez. Eh, eh, basketak, trafikoak, eh, mund-ruz ikintzeak, erriaren eh, eh, diren eh, ekipamendu batzuen zuen tuntzitzeak. Hortoan, euntala gil, mila euroko aurrikondua da, eh, baina nire ezagir dugu zeren eh, dirula guntza Ainitz hitz lortzen da horren e, egiteko. E, bideo babesa da, ez da, bideo zaintza, ergan du bakarrik erabiltzen dira irudiak eta bakarrik e, sistema judiziarean zigortzeko e, e, helburu batekin, edo da erabiltzen aldiren iludi batzuk dira, eta espero dugu ere horri esker, delinkentzia tipi hori gutituko dela eta ez ez dartuko betiko.